Hei hei, og velkommen til Korona Stengt I dag er det dag nummer 8 Stemmer Og du hører på Hans Bagøyen Hei Hans uhuh, Hej! hei Og Johannes Rangfugle Hans er miljøarbeider på Flottestad skole Og jeg er fritidssenterleder på Flinn Fritidssenter Velkommen skal du være! Hej Johannes. Hej Hans. Alltså, vi är var vi är igen. Tror det jag fick en överraskelse idag. Jag gick runt på skolan och letade efter en liten kabel jag skulle ha bru ha brukt till några grejer. Ja. går inom basene, og då tror jag nästan att en hjärtstart hade varit ingen. Okej. Okay. Kommer in på en siste basen, går in om dörrar som uh, ikke brukes til vanligt. Og der ser jeg plutselig rett inn i ansiktet til Ingeborg, uh, og oh, jeg fikk en sånn der, det ble litt shining på meg i dag, men uh, hyggelig det, hyggelig ja, ja. å se andre lærere innom her. Så, <laughs> ja, jeg, hadde en, jeg hadde en lignende opplevelse i går, jeg satt litt sent og holdt på med kontorarbeid, og så sitter jeg og hører på ganske høy musikk. Og så plutselig så står uh, Andreas, uh, musikklærer i døra, og bare, ja, du hører på, ja. <trykker> så, og sånn er det veldig fort for oss som går her litt alene om dagen. Ja. Uh, Ingeborg har hatt uh, familien sin innom i dag, uh, to små barn, og det har vært litt liv å røre her igen i bygget. Uh, og det, er, uh, det var litt hyggelig, synes jeg. Det synes faktisk? jeg er litt uh, all right Ja, hører liv Ja, og vi passer selvfølgelig på uh, at vi holder avstand Vi holder avstand ja, ja. Selv uh, Johannes og jeg, vi håller god avstand här. Ja, det er faktisk uh, en me god meter mellom ja, oss her nå det er det Det er bra det uh, I dag han så har vi jo holdt på litt uh, på banderommet Det, ja, det har vi egentlig kommet til gang å male vi. Ja Og det begynner bli ordentlig pent, ser du? Mm. I morgen når vi har fått lagt på strøk 2 Så ska jeg poste et bilde på Instagram Og det vise jeg... dere dere kan glede dere. Det kan glädje det. Det är vi syns det blir jättebra. det blir i alla fall 100 bättre än det var. Det gör det. Det kommer bli reda. Det gör det. Um, vi ska inte bruka så mycket tid på att tjattra och preika här nu för vi har en fyr på tråden. Det har vi. Han heter Elias och går i åttonde trinn och uh, välkommen ska du vara Elias? Ja, hej. Ossen, Ossen, är ståa. Hvordan går det med dig? Är du frisk? Uh, ja, jag är frisk, helvis. Det har gått att höra för då då vi snackat samman tidigare i förra uke så eh uh, sa du att uh, du har faktisk sitti i karantene. Du har ju bara varit hemma från skolan och varit uh, så kallt socialt distanserat. Hur har det varit att vara i karantene för då uh, kanke du syna si lite om det? Ja, det er jo litt annerledes da, man, man kan jo så vidt gå ut liksom, man ska jo holde kjempe langt folk, men man ska jo ikke engang gå nærmere med folk når man har den karantenen, men da man jo bare inne, så kjeder man sig. Det är nesten litt sånn som vanlig, sånn, sånn som vi har nå, men det er bare litt verre. Ja, for du har, har du kunnet for exempel være med i butikken? Nei. Nei. Vi, vi gikk, jeg tror, vi var inom butikken en gang bare, og da, da var det liksom en person som dro. Ja, ikke sant? Da dro en, da dro en av foreldrene ja. dine, liksom? Ja, da måtte til og med mamma være hjemme fra jobben også, hun er jo til og med helsearbeider. Ja, ikke sant? Ja, for hun, hun jobber på sykehus, er det sånn? Ja, hun jobber på... Flikshospitalet ja. Spennende Men så du, du har kjedet deg Hva har du fylt dagene med? Uh, Zelda Jeg har uh, Spilt ekstremt mye Zelda Breath of the Wild Hard mode, siden, hard mode. Uh, Ja, jeg har DLC Så da kan jeg Spille hard mode Det er litt uh, vanskelig da Så klart. Men eh, da har jeg noe å gjøre, så ser jeg på masse YouTube og ennå mye og sånn. Ja, høres, det, høres jo, det høres jo for så vidt bra ut å spille og kose seg, men... Har du, Elias, følt skolen også, eller? Selv om du har eh... sittet i karantene? Ja, jeg... Så klart har det. Du har det? Mm. Ja, det er bra. Men du, kan du si litt hvorfor du måtte sitte i karantene? Ja, jeg måtte sitte i karantene fordi eh, farmor og farfar har fått corona Ufta. Så klart. Ja, det var jo veldig ille nyheter når vi fikk det. Ja. Jeg var satt og, det var spilt et bredt spill, så Så må pappa gå for å ta en telefon, og så kommer han inn igjen og sier at farmor og farfar har fått Corona. Og det var jo såpass ille at de kunne jo til og mm. okay. Men eh, det går fint nå. Farmor er, eh, farmor ble lagt inn for litt over en uke tror jeg. Og så kom den inn med farfar. Eh, ja, farmor kom tilbake noen dager siden eh, fra sykehuset. Men farfar ble, la, ble lagt inn med en gang de fant ut siden han var såpass Och åter någon dag så måste vi ta han till intensiv då, så han kunde få sån egen luft då. Mm, sånn, eh, fordi det var så vanskligt. Respirator? Ja, respirator. Mm. Hur är det med farfar nu då? Han är jo mycket bedre. Eh, vi har ju snackat till han då. Jag tror eh Salve, honken min och pappa eh, ringer for å bli ringt, eller ringe sykehusen daglig og spørre hvordan det er. Men uh, det har gått mye bedre nå. Um, han er me mye mer stabil, uh, og så har CRP-en han skått Ja, så det, det virker som han er på, på bedringens vei da, eller? Ja, for å... Det er godt å høre, Elias. Og nå er, nå er karantenen over for din del, er det sånn? Ja, Det ble ferdig på søndag. Är det en slåt jag som sitter och spelar vid sidan av det? Nej, jeg tror det er pappa och Johannes som driver och uh, maser på varandra. <laughs> <laughs> jag hörte nu, jag hörte någon stämmer där sjön men uh, ja. Ja. det kunde kunde höra ut som lite sån där uh, gaming moment men uh, <laughs> Nej. Jo, men tilbake til det jeg spurte om, Elias, altså, karantena er over nå. Var det på søndag, sa du? Eh, på søndag ble den ferdige, ja. Vi hadde vært i børsta hos farfar, eh, eller farfar, jeg husker ikke, men det var derfor eh, vi var i karantena. Ja, riktig. Hvordan, hvordan var det å være ferdig med det? Da kunne du jo gå ut igjen og på en måte ikke, ja. ikke klemme og kose på alle, men <laughs> i hvert fall være ute blant folk igjen. Hvordan føltes det? Ja, det føltes bedre. Jeg har ikke vært ute så mye da. Jeg tror jeg har vært på TV en gang bare. Mm. Det er forskjell, visst ja. altså, ikke. Jeg tror jeg har vært litt og løpt i skogen da, men det var ikke, det er ikke det verste heller. Det er deilig å komme seg ut og kunne bevege sig så man slipper å være inne blant de fire veggene, liksom. Mm. Ja. Ja, for man, man kan jo, i hvert fall når man ikke sitter i karantene, så kan man i alle fall gå ut og, og ja, som du sier, løpe litt i skogen og, og være litt i aktivitet. Mhm. Og man kan jo for, for øvrig også være sammen med andre, så lenge man følger retningslinjen om å holde avstand og sånn. Mhm. Mhm. Har du noen gode tips til de som sitter hjemme om dagen, eller? Um, finn en serie. Det tror jeg alle har funnet, da, men finn en virkelig interessant serie for å kunne liksom, uh, uh, fylle opp tiden din, da, som du kan uh, gjøre. Eller så kan du uh, prøve å spille online med venner, da, siden da får du mye mer sosial... Uh, liksom, uh, kollektion då mellan andra så att det inte blir helt utanför. Ja. Man det har ju också blivit bevisat att efter folk har liksom kommit ut av liksom perioden så har ju folk liksom mistit lite vaner, liksom helt vanliga ting man husker som alltså liksom tänker lite över det då. Och så ju mer du snackar med vänner i och mer desto liksom, gladare du då. Mm. Hva, hva tenker du med vaner? Er det å kunne stå opp tidlig om morgenen og gjøre, så, gjøre eh, ja, og sånt, sånn? Ja, sånt og liksom, liksom helt vanlige ting, for eksempel. Eh, det er litt vanskelig å huske med en gang nå, siden man får gjerne til på alt sånt. Ja, men ja. Eh, liksom helt vanlige ting som for eksempel, ah, i dag så skal jeg på trening, for eksempel. Men jeg har ikke träning nå, men det er bare for litt for å vise en vane, på en måte som ja. man kan glemme, da i stedet for det, eh, siden man skulle gå på det og man glemte helt eh, helt, så glemmer man å gå på det da i stedet for å gjøre det Jeg skjønner, uh, det du sier er på en måte um, uh, lag deg en liten uh, ukeplan kanskje uh, mm. med liksom uh, da, den dagen ska vi gjøre sånn og den dagen ska vi gjøre sånn og Klokka åtte skal man stå på og halv ni skal man dusje, liksom. Litt den der, mm -hmm. eh, prøve få på vardag hverdagen, eh, selv om hverdagen er borte. Mm. Mm. Godt tips, Elias. Veldig ja, klokt. Ja, veldig, veldig, bra. Ja, men eh, kjempebra, da... Det høres ut som du har, selv om du har hatt en tøff periode med sikkert litt bekymring for farmor og farfar og sitte i karantene og sånne ting, så høres det ut som du mm. har kommet ut med beina og armer og sinne i behold. Ja. Ja, godt å høre. Tusen takk mm. for at du ville være med på podden da. Takk for at jeg kunne komme. Jo, veldig hyggelig å ha deg med. Veldig hyggelig. Da, da tar jeg altså og legger på Elias, og så skal vi eh, avslutte litt sånn smått her. Ja. Så snakkes vi senere. Ja, ha det. Ha det ja, det var uh, Elias. Ja. ja. Uh, spennende å, å høre fra Elias, for uh, han har vært skikkelig oppi det. Han har vært skikkelig oppi det, ja. Veldig inni det, og, og virkelig fått kjenne det på, på kroppen, vil det jeg hånd, tro. Det har Så det var, det var interessant. Hvis, eh, hvis, det, hvis det er flere av dere der ute som eh, ønsker å fortelle om eh, deres opplevelser i eh, disse koronatider, så er det bare å si fra. Vi tar eh, gjerne ett intervju. Ja. Eh, har du hørt noe, eh, var, det, var det snakk om noe intervju i morgen? Ikke fått noen svar på den enda så Den kan, vi drøye, litt, den kan så. vi drøye litt Men kanskje vi kunne, kanskje vi kunne ringt uh, datteren din? Det kan vi også Jeg kan uh, få til det Hører med ja, ja. Det kunne den vært jeg... spennende å ha hørt hvordan dette her utarter <laughs> ja. seg i Nederland Helt klart uh, I dag er det jo en litt sånn spennende dag Om en times tid så, så er det en uh, pressekonferanse som vi skal følge litt med på. Det må vi gjøre. Da vil regjeringen og statsminister og fullpakke si litt om disse tiltakene som er satt i gang for å prøve å begrense smitta, og hvorvidt de skal videreføres og vare lenger enn det ble planlagt i utgangspunktet. Ja, så... Vi ska ikke konkludere med någonting så vi får bare vente og se ja. hva de kommer frem til. Uh, vi er jo styrt av, av det de sier og gjør noe. Ja, vi har, ikke så, vi har ikke så mye annet valg, Nei, vi har rett og slett. Vi, vi må bare, bare... oss til det myndighetene pålegger oss, egentlig. Ja, så ska vi gjøre vårt beste for å bidra i dugnaden. Vi. Det ska vi gjøre, og Johannes og jeg skal faktisk snart ut på en liten uh, gåtur ja. uh, og se om vi uh, ja, kan... Uh, Finne noen å prate med, kanske. Kanske det? Ja. Det skal bli uh, all right. Det blir godt med en liten uh, spasertur nå, en liten uh, corona constitutional Yes, ja. det blir bra. Det blir väldigt bra. <laughs> da tenker jeg at det holder for i dag, ja. Det er bra, bra. <laughs> det holder bra for i dag. <laughs> det holder dag. Igjen, tusen takk til Elias uh, som stiller opp på intervju ja. og forteller om uh, koronatiden sin. Ja, ja. Så Tack för i dag. Takk for i dag. Music